Дивився в нікуди зарідка роблячи помітки, в яких я, чесно кажучи, не зміг розібратися, на будь-якому шматку паперу, що був під рукою, здавалось що думки повністю поглинули його. Він зосереджувався настільки сильно, що я почав хвилюватися за його здоров'я. А тоді, якось надвечір, він повернувся не в чужій личині, а у власному одязі і з легкою посмішкою спитав, чи подобається мені театр. «Як і всім», – відповів я йому, «тоді шукайте свій бінокль». Сказав він, ми йдемо на Друрі Лейн. Я думав, що ми дивитимемось оперету чи щось подібне, але натомість ми опинились, напевне, у найгіршому на Друрі Лейн театрі, хоч і називався він Королівським двором. Якщо бути точним, то він навіть не зовсім на Друрі Лейн бо стоїть у кінці вулиці, з боку шафт з авеню де та підходить до нетрів Сент-Джилс. За порадою свого друга я переклав гаманця до внутрішньої кишені і прихопив із собою міцного ціпка. Коли ми розмістилися в партері, я купив апельсинового соку у миловидної дівчини, що розносила його глядачам, і саме пив, чекаючи початку вистави, мій друг тихо сказав: "Вам неймовірно пощастило, що ви не супроводжували мене до Лігов картярів чи борделів, чи до божевільні, ще одного місця, яке принц Франц вшанував своїм візитом. Але він ніде не був вдвічі, ніде, окрім... Заграв оркестр, і куліси піднялись. Мій друг затих. По-своєму, це була непогана вистава, зіграли три одноактові п'єси, між якими співали Комічні куплети. Провідний актор був високим і пластичним, мав хороший співочий голос, елегантна провідна актриса співала так, що її чудово чули по всьому театру, куплети комедіанту вдавалися блискуче. Перша п'єса була легкою комедією положень, провідний актор грав пару близнюків, які ніколи не бачилися, але низка кумедних непорозумінь призвела до того, що вони обидва заручилися з однією дівчиною, а та вважала, що заручилася з одним. Актор раз по раз перевтілювався, і двері декорації грюкали без перестанку. Друга пьесы Розповідала зворушливу історію сирідки, що продавала теплічні фіалки на вулиці, голодна і заметена снігом. Її бабуся нарешті впізнала її і заприсяглась, що саме цю дитину вкрали десять років тому розбійники. Але було пізно. Змерзле маленьке янхолятко, вже не дихало. Мушу зізнатися, що мені не раз довелося витирати очі ельняною хусткою. Вистава закінчилась вражаючою історичною постановкою. Уся трупа грала жителів села, що сім віків тому стояло на березі моря. Вдалині вони побачили фігури, що виринали з води. Головний герой радісно оголосив селянам – що це, як сказано в пророцтві, одвічні повертаються зі рельєху, із туманної каркози, із рівнин Ленга, де вони спали чи чекали, чи перебували час своєї смерті. Комедіант висловив думку, що усі селяни з'їли забагато порога і випили забагато елю, і що фігури їм уважаються. Огрядний джентльмен, який грав жартця римського бога, сказав селянам, що це монстри і демони з глибин, і що їх треба знищити». У кульмінації герой убив священника його власним розп'яттям і приготувався привітати їх. Героїня співала арію, яка надовго запала мені в пам'ять, а тим часом на задньому плані чарівний ліхтар Створював дивовижну ілюзію Здавалося, що це їхні тіні пролітають у небі Самої королеви Альбіону, чорного володаря Єгипту Його образ був майже людський А тоді тінь продав нього цапа Батька тисячі, імператора всього Китаю, царя незбагненного, того, хто керує новим світом, білої пані антарктичної твердині та решти. Коли тіні пролітали над сценою, у публіки в залі виривалося таке могутнє ура, від якого здавалося, аж повітря тремтіло. На намальованому небі зійшов місяць, а тоді в зеніті знову завдяки театральній магії він із блідо-жовтого, яким описують його старі легенди, став затишно-багряним, яким усі ми звикли бачити його сьогодні. Актори кілька разів виходили на уклін, під аплодисменти і сміх глядачів, а потім куліси опустилися в останнє і вистава закінчилась. Отож, — сказав мій друг, — що ви думаєте? Добре. Дуже добре, — відповів я, відчуваючи, що руки мої болять від аплодисментів. Оце завзятий театрал, посміхнувся він. Ходімо за лаштунки. Ми вийшли на вулицю, звернули до провулку і стали перед службовим входом, де сиділа жінка з жировиком на щоці. І завзято в'язала. Мій друг подав їй свою візитку, і жінка вказала нам дорогу до загальної гримерної кімнати сходами на гору. Масляні лампи і свічки блимали перед заляпаними дзеркалами. Чоловіки і жінки знімали грим і одяг, не переймаючись правилами пристойності. Я відвів очі, а мій друг залишився незворушним. «Чи можу я бачити містера Верне?» – гучно спитав він. Дівчина, що грала подругу героїні в першій п'єсі і з ухвалу дочку господаря заїджого двору в останній, показала у дальній кут кімнати. «Шері! Шері Верне!» – покликала вона. На оклик підвівся «Куди й молодий чоловік». Оцей бік вогнів рампи він здавався не таким ставним. Він допитливо нас роздивлявся. Здається, ми не мали приємності. «Мене звуть Генрі Кемберлі», – сказав мій друг, трохи розтягуючи слова. «Ви, певно, чули про мене?» «Мушу зізнатися, що нема мав такої честі», – сказав Верне. «Мій друг?» Вручив актору гравіровану карту. Чоловік прочитав її з живою цікавістю. Театральний агент з нового світу? Отакої. А це він подивився на мене. Це мій друг, містер Себастіан. Він не належить до театрального кола. Я потис акторові руку, пробурмотівши щось про те, як мені надзвичайно сподобалася вистава. Мій друг сказав, «Чи бували ви колись у новому світі?» «Не мав такої честі», – зізнався Верне, – «хоча це моя давня заповітна мрія». «Що ж, любий друже», – сказав мій друг, – і з безпосередністю жителя Нового світу. Можливо, ваше бажання здійсниться. Ця ваша остання п'єса, я ніколи не бачив нічого подібного. Її написали ви, на жаль, ні. Автор п'єси – мій хороший друг. Втім, я придумав механізм магічного ліхтаря для гретіний, кращого на нинішній сцені – «Не знайти. Чи можете ви назвати ім'я автора? Можливо, мені треба буде особисто говорити з вашим другом». Верне похитав головою. «Боюся, що це неможливо. Він дорожить своєю професійною репутацією і не бажає, щоб його зв'язок із театральною сценою став загальновідомим». «Я розумію». Мій друг витяг люльку і підніс її до рота. Тоді він поплескав по кишенях. «Перепрошую», – мовив він. «Здається, я десь загубив свого кисета». «Я палю міцну чорну махорку», – сказав актор. «Але якщо ви не проти, аж ніяк!» – жваво відповів мій друг. «Я і сам люблю міцне зілля». Він набив люльку тютюном актора, і вони вдвох пускали дим, поки мій друг описував, якими він бачить гастролі містами Нового світу. Від Манхеттена до самого краєчка континенту далеко на півдні. Він запропонував, щоб першим актом стала Остання п'єса з тих, якими щойно побачили, решта вистави могла б розповісти про те, наскільки одвічні Вищі за людство і його богів, про те, яким варварським і темним був би світ, якби королівські сім'ї не наглядали за нами. Але автором п'єси має бути ваш таємничий приятель, тож саме йому вирішувати, про що йтиме мова, зауважив мій друг. Будемо грати за його сценарієм. Я ж зі свого боку гарантую вам, що глядачів наб'ється більше, ніж ви собі можете уявити, а також значну частку прибутків з квітків, скажімо... 50 відсотків Приголомшлива пропозиція Сказав Верне Я сподіваюся, що ми палимо звичайний тютюн І мені це не вважається Ні, сер, усе насправді Сказав мій друг І затягнувшись, і усміхнувшись жарту Приходьте завтра до мене на Бейкер-стріт Скажімо, о десятій і приводьте свого приятеля-драматурга, а я підготую контракти». За цими словами актор став на стілець і поплескав у долоні, просячи уваги. «Пані та панове нашої трупи, я хочу зробити оголошення», сказав він, і його голос пролунав на всю кімнату. «Цього джентльмена звуть Генрі Кемберлі. Він театральний агент, який пропонує нам поїхати на той бік Атлантичного океану назустріч славі й багатству. Пролунало кілька схвальних вигуків, а комедіант сказав: "Ой, ні. Це ж доведеться їсти ще щось крім оселедця й квашеної капусти". І всі засміялись. Коли ми виходили з театру в туман вулиці, вони проваджали нас посмішками. Мій любий друже, сказав я, чим би не ані слова, сказав мій друг, місто має багато вух. Ми мовчали, аж поки не сіли в кеб, що повіз нас у бік «Черінг крос-роу. І навіть тоді, перш ніж сказати слово, мій друг витяг з рота люльку і вибив залишки тютюну в невеличку коробку. Він щільно закрив її кришкою і поклав у кишеню. Отак. Сказав він, провалитися мені, якщо ми не знайшли високого. Тепер нам залишається лише сподіватися, що кульгавий доктор має достатньо жадібності і цікавості, щоб завтра до нас прийти. Кульгавий доктор? Мій друг перхнув. Ха, так я його називаю. Зі слідів його взуття і ще багато з чого, що ми бачили, – Навколо принцевого тіла ясно видно, що тієї ночі в кімнаті було двоє людей Високий, котрого, якщо я не помиляюсь, ми щойно зустріли І нижчий за нього, трохи кульгавий Він професійно розітнув принца, що свідчить про медичну освіту «Доктор?» Саме так, не хотілось би казати таке але мій досвід свідчить, що доктор, який стає на злочинну стежку, підступніший і зліший за найвідчайдушнішого зарізяку. Візьмемо, наприклад, Хастона, його ванни з кислотою, чи Кемп бела, який влаштував Прокрустове ложе в Ілінгу, і він згадував подібні історії до кінця поїздки. Кеб Під'їхав до тротуару. Шилінг і десять пенсів, сказав візник. Мій друг кинув йому флорін. Той спіймав монету і поклав у свій зношений капелюх. «Дуже вдячний вам обом!» – гукнув він, коли його кінь вже цокав копитами в тумані. Ми підійшли до дверей. Поки я їх відмикав, мій друг сказав... «Дивно, наш візник не звернув уваги на того чоловіка на розі. В кінці зміни таке буває», – нагадав я. «Справді буває», – сказав мій друг. Тієї ночі мені снилися тіні, могутні тіні, що застилали сонце. Я відчайдушно кликав їх, але вони не слухали. Епізод п'ятий. Шкірка і кіст. Цієї весни додайте пружності вашій ході, черевики і туфлі від Джека. Ваше серце рвоне оп'яти, ми спеціалізуємось на підборах. Лавка Джека. Завітайте також у наш магазин одягу і аксесуарів «Іст Енді», де на вас чекає одяг на будь-який смак «Капелюхи». Галантерея, тростини зі шпагами чи без. І ще безліч усього. Лавка джека на Пікаділлі. Пружність ходи понад усе. Першим прибув інспектор Лестрей. «Ви поставили своїх людей на вулиці?» – спитав мій друг. «Так» казав Лестрейд, з чітким наказом пускати всіх всередину і арештовувати тих, хто намагатиметься вийти. Кайданки у вас при собі? Замість відповіді Лестрейд рішуче опустив руку в кишеню і бряцнув парою кайданків. А зараз, сер, сказав він, оцю хвилину очікування, чому б вам не розповісти, на що, власне, ми чекаємо? Мій друг витяг із кишені люльку. Він не взяв її до рота, а поклав на стіл перед собою. Тоді він витяг учорашню коробку і скляну баночку, яку я запам'ятав з поїздки в шордіч. Ось, показав він. Думаю. Це стане останнім цвяхом у домовину містера Верне. Він зробив паузу, а тоді витягнув годинника і обережно поклав його на стіл. «У нас є кілька хвилин, перш ніж вони прибудуть», – він повернувся до мене. «Чи знаєте ви щось про рестораціоністів?» «Не маю про них жодного уявлення», – відповів я йому. Лестрейд кахикнув. «Якщо ви говорите про те, що я думаю...» – сказав він, – то нам, мабуть, краще на цьому зупинитися досить. – Вже пізно, – сказав мій друг, – тому що є такі, що не визнають прихід одвічних благ, яким ми звикли його вважати. Всі як один анархісти, вони воліли б відродити старі часи, коли людство керувало своєю долею власноруч, якщо можна так сказати. «Я не бажаю слухати цю антиурядову агітацію», – сказав Лестрейд. «Мушу вас попередити?» «Це я мушу вас попередити. Не будьте таким йолопом», – сказав мій друг. «Саме рестораціоністи вбили принца Франца Драго. Вони ріжуть і вбивають у марній надії примусити наших господарів піти і залишити нас одних». У темряві принца вбив рейч Рейч – старий термін, що означає мисливського собаку, інспектора Про що б ви неодмінно дізнались, якби подивились у словник Також слово означає помсту І мисливець залишив свій підпис на шпалерах на місці вбивства Так художник міг підписати полотно Але принца вбив не він Кульгавий лікар. вигукнув я. Тієї ночі там був високий чоловік. Я встановив його зріст, припустивши, що слово було написано на рівні очей. Він курив люльку. Ми знайшли недопалені залишки тютюну в каміні. Він вибив люльку об полицю над каміном Хтось меншого зросту просто не зміг би це зробити Тютюн той – незвичайний сорт махорки В кімнаті були сліди, більшість яких затоптали ваші люди Але все ж декілька чітких відбитків за дверима і біля вікна зберіглося Там хтось чекав, судячи з довжини кроку він був нижчим на зріст і припадав на праву ногу. На стежці на дворі я побачив кілька чітких слідів, а глина різних кольорів на решітці пояснила мені, що це був високий чоловік, який спершу супроводив принца всередину, а пізніше вийшов на вулицю. Середині ж на них чекав той, то так вражаюче пошматував принца. У Лестрейда вирвався здавлений звук, який втім так і не став словом. Я провів багато днів, ідучи слідами його високості. Я пройшов через усі кола і горних домів, борделів, барлогів і божевілень, шукаючи того. То палив люльку і його друга. Я не просунувся ні на крок, поки не здогадався проглянути газети з Богемії в пошуках згадки про те, чим недавно займався принц. Саме з них я дізнався, що театральна трупа з Англії минулого місяця приїздила до Праги і давала виставу, на якій був присутнім Принц Франц Драго. «Святі покровителі», – сказав я, – «то цей Шері Верне – рестораціоніст, саме так». Я хитав головою, дивуючись інтелекту і спостережливості мого друга, коли в двері постукали. «Це певне наша здобич», – сказав мій друг. «Будьте пильними!» Лестрейд глибоко запхнув руку до кишені, де без сумніву лежав пістолет. Він нервово ковтнув слину. Мій друг покликав. «Заходьте, прошу». Двері відчинились. Це був неверне і кульгавий лікар. Це був один з тих молодих арабів, що заробляють копійчину виконуючи різні доручення. Раніше їх називали працівниками контори містера Піди Туди. «Прошу, панове», – сказав він, – «чи є серед вас містер Генрі Кемберлі?» Один джентльмен просив доставити йому записку. «Це я», – сказав мій друг, – «ось тобі пів шилінга. Скажи, ну як виглядав той джентльмен, що дав її тобі?» «Юнак?» Назвавшись Вігінсом, спробував монету на зуб і миттєво сховав її, а тоді розповів, що записку йому дав веселий чолов'яга, високий, темноволосий і, на додачу, з люлькою в руці. Та записка тепер переді мною, і я дозволю собі привезти її тут. «Мій дорогий сер, не звертаюся до вас». Як до Генрі Кемберлі, бо ви не маєте жодного відношення до цього імені. Мене дивує, що ви не назвалися своїм справжнім, адже це добре ім'я і воно робить вам честь. Я прочитав ряд ваших статей, коли мав змогу їх дістати. Насправді, я навіть вів із вами доволі плідне листування стосовно певних теоретичних неточностей у вашій статті про динаміку астероїдів два роки тому. Мені було дуже приємно зустріти вас учора ввечері. Дам кілька порад які в майбутньому можуть стати вам в нагоді в тій професії, яку ви наразі обрали. Перш за все, людина, яка палить, звісно може мати зовсім нову люльку або не мати тютюну, але щоб і одне, і друге разом, вкрай мало врагідно. Принаймні, не більш вирагідно, ніж те, що театральний агент, якого супроводжує мовчазний армійський офіцер у відставці, Афганістан, якщо я не помиляюсь, гадки немає, яку частку зазвичай платять трупі на гастролях. Крім того, ви маєте рацію, кажучи, що вулиці Лондона мають вуха Проте в майбутньому вам не слід сідати у перший ліпший кеб Вуха кебменів нічим не гірші, якщо їхні власники бажають послухати Ви безумовно маєте рацію в одному зі своїх припущень Саме я заманив покруча до тієї кімнати в Шордічі Якщо вам цікаво, то, дізнавшись про те, яким розвагам він надавав перевагу, я сказав йому, що дістав для нього дівчину, яку викрали з монастиря в Корн Волі, де вона ніколи не бачила чоловіків, і що досить буде одного його вигляду, одного доторку, щоб штовхнути її в безодню божевілля». Якби дівчина існувала насправді, він узяв би її, влаштувавши з її божевілля бенкет, і висмоктав би її, як висмоктують спілий персик, залишаючи самі тільки шкіру та кістку. Я бачив, як вони таке роблять Я бачив, як вони роблять речі значно гірші Це не та ціна, яку нам слід платити за мир і процвітання Вона занадто висока Добрий лікар, мій однодумець і справжній автор наших п'єс Він вміє догодити публіці Чекав на нас із ножами на поготові я надсилаю цю записку не для того, щоб поглузувати чи сказати «Спіймайте мене, якщо зможете». Бо ми, поважний доктор і я, вже далеко, і вам нас не знайти. А для того, аби повідомити, що мені було приємно мати гідного супротивника, хоч і ненадовго. Наразі більш гідного, ніж ті нелюдські істоти пекла. «Боюся, трупі доведеться шукати нового провідного актора. Я не підписуватимусь іменем Верне, натомість, поки полювання не завершене і світ не відновлено, прошу подумки називати мене просто. реч. Інспектор Лестрейд вибіг з кімнати, скликаючи своїх людей. Вони зажадали від юнака Вігінса – щоб той відвів їх туди, де йому передали записку Можна подумати, актор Верне чекав на них там попахкуючи чи люлькою Ми з моїм другом дивилися з вікна, як вони біжать, і хитали головами Вони зупинять і обшукають усі потяги, що йдуть із Лондона А також усі кораблі, що відправляються з Альбіону до Європи чи Нового світу, сказав мій друг Шукатимуть високого чоловіка і його супутника, який трохи накульгує. Нижчого, крамезнішого, схожого на лікаря. Закриють порти, заблокують усі виходи з країни. То ви гадаєте, що їх спіймають? Мій друг похитав головою. Можливо, я помиляюся, сказав він, але готовий битися об заклад, що він зі своїм другом зараз десь у милі звідси, у нетрях Сент-Джилса, куди поліція наважується заходити не менш, аніж у десятьох. Вони ховатимуться там, поки галас не вщухне, а тоді візьмуться за своє. З чого ви робите такий висновок? З того, сказав мій друг, що на їх місті я вчинив би саме так. «До речі, записку слід спалити?» – я насупився. «Але ж це доказ!» – сказав я. «Це антиурядова маячня!» – сказав мій друг. «Мені таки слід було її знищити. І справді, коли Лестрейд повернувся, і я сказав, що спалив її, він схвалив моє рішення, назвавши його «розумним». Лестрейд не втратив своєї посади, а моєму другові принц Альберт передав записку, в якій поздравляв із успіхами в розкритті справи, шкодуючи при цьому, що зловмисник і досі на свободі. Шері Верне, чи як там його звуть, насправді досі не спіймали так само не знайшли і сліду його спільника-вбивці. Підозрюють лише, що це колишній військовий хірург на ім'я Джон або Джеймс Вотсон. Цікаво те, що він теж, як з'ясувалося, побував в Афганістані. Я питаю себе, чи не могли ми там зустрічатися? Плече, якого торкнулася королева, продовжує загоюватися і наливатися силою. Скоро я знову зможу стати вправним стрільцем. Одного вечора кілька місяців тому ми з моїм другом лишились на одинці, і я запитав, чи пам'ятає він листування, згадане в записці чоловіка, який підписався іменем Рейч. Мій друг відповів, що пам'ятає ті листи, і що в них Сігерсон, саме так тоді назвався актор, стверджуючи, що він ісландець, натхненний рівняннями мого друга, пропонував нечувані теорії, які постулювали зв'язок маси, енергії і гіпотетичної швидкості світла. Нісенітниці, звісно, сказав мій друг без посмішки, але тим не менш. Нісенітниці натхненні і небезпечні Врешті з палацу дійшла звістка Про те, що королева задоволена Досягненнями мого друга у розслідуванні І на тому справа зупинилась Втім, я не маю сумніву, що мій друг її не покине Її не буде закрито, поки хтось із них не вб'є іншого Я зберіг записку у своїй розповіді я згадав те, що не слід розголошувати. Я би вчинив розумно, якби спалив ці аркуші, але з іншого боку, як навчив мене мій друг, навіть попіл може видати таємницю. Натомість я покладу ці папери до скриньки в банку і дам розпорядження відкрити її тоді, коли усіх живих нині вже давно не стане. А втім, в світлі, як поводить себе Росія, боюся, що цей день прийде раніше, ніж ми думаємо. С.М. Майор у відставці. Бейкер стріт Лондон. Новий Альбіон. 1881 рік.